ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله أزوجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه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 para pendengar siaran radio Ibn Al qayyim demikian pula yang mendengarkannya melalui streaming. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita sekalian. Dan memberikan perlindungan kepada kita dari berbagai hal yang memudaratkan. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali berjumpa. dalam lanjutan kajian kita dari pembahasan kitab Uddatu As-Sabirin wa Syakirin karya Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullahu taala pada hari Sabtu malam Ahad Pada tanggal 4 Syaban, tahun 1441 Hijriyah, atau bertepatan dengan tanggal 28 Maret, tahun 2020. Kembali kita berjumpa dalam kajian rutin kita pada malam hari ini. Dan pada pertemuan kita di malam hari ini kita memasuki bab yang keenam dari kitab ini fi bayan aqsamihi bihasbi ikhtilaf quwwatihi wa dha'fihi wa muqawamatihi li jaysh al hawa wa ajzihi anhu Bab yang ke-6 yang menjelaskan tentang pembagian sabar ditinjau dari berbedanya kekuatan dan kelemahan kesabaran itu serta ditinjau dari kemampuan sabar tersebut dalam menghadapi pasukan hawa nafsu Apakah dia mampu menghadapinya atau dia lemah? Menghadapi pasukan hawa nafsu tersebut. Kata beliau rahimahullah, Ba'ithu din bil-idhafati ila ba'ithil hawa lahu thalathatu ahwalin. Pembangkit agama yang terdapat di dalam jiwa dan diri seseorang apabila ditinjau dari adanya pembangkit hawa nafsu yang mana keduanya ini akan selalu terjadi pergolakan dan pertempuran pembangkit iman pembangkit agama dan pembangkit Hawa nafsu. Kata beliau ada tiga keadaan. Keadaan yang pertama ayakun al-qahur galabatul din Fayuradu jayshul-hawa maflula. Bahwa kekuatan dan kemenangan itu diraih oleh pembangkit Agama, pembangkit iman, sehingga pasukan hawa nafsu itu terpukul mundur, terkalahkan, tidak mampu menghadapi pembangkit agama dan keimanan yang terdapat di dalam jiwa seorang hamba. Wahada inna ma yasyilu ilaihi bidadwi sabr. Dan ini bisa dicapai oleh seorang hamba apabila ia senantiasa bersabar. Sabar di dalam menjalankan agama. Sabar di dalam mengukuhkan iman. Walwasiluna ila hadhihr rutbah humul mansuruna fid dunya wal akhirah. Dan orang-orang yang meraih tingkatan ini, mereka lah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah subhanahuwataala di dunia demikian pula di akhirat. Wahumul ladina kalu dan mereka lah orang-orang yang mengatakan yang disebutkan oleh Allah azza wajalla, Rabbun Allah, thumma istaqamu. Rab kami adalah Allah. Lalu kemudian mereka istiqamah. Di atas ucapan dan keyakinannya itu. Meyakini. Allah Azza wa Jal sebagai satu-satunya yang disembah. Lalu kemudian ia istiqamah. Wahmu الذين يقول لهم الملاك عند الموت dan mereka itulah orang-orang yang para malaikat mengatakan kepada mereka ketika mereka meninggal. Allah takafu walah tahzunu wa abshiru bil jannah lati kuntum tu Jangan kalian merasa takut. Jangan kalian bersedih. Bergembiralah dengan Al-Jannah. Surga yang telah dijanjikan kepada kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Kami adalah wali-wali kalian dalam kehidupan dunia. Dan dalam kehidupan akhirat. Para malaikat. Memberi kabar gembira kepada mereka. Ketika mereka di dunia istiqamah di atas agama Allah subhanahu wa ta'ala. Bersabar. Di dalam menjalankan syariat Allah. Sehingga mereka meninggalkan dunia dalam keadaan. Mereka berada di atas tauhid. Tauhid. Di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidupnya mereka di dunia. Dan matinya mereka. Senantiasa berada dalam kebaikan. Hingga para malaikat. Menyampaikan kabar gembira kepada mereka. Kalian tidak perlu khawatir. Kalian jangan bersedih. Jaminan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berupa al-jannah yang telah dijanjikan kepada mereka. Wa humul ladzina nalu ma'iyatal laah ma'as sabirin. Maka mereka-mereka inilah yang meraih kebersamaan Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Wa humul ladzina jahadu fillahi hatta jihadih. Dan mereka adalah hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang telah berjihad dengan sebenar-benar jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah azza wa jal. Memberikan kepada mereka kemuliaan ini. Jadi ini keadaan yang pertama. Yaitu. Pembangkit imannya. Pembangkit agamanya. Mampu mengalahkan syahwatnya dan hawa nafsunya. Kadaan yang kedua ay al-qahru wal-ghalabatu da'i al-hawa fa taskhutu munaz'atu al-din bil-kulliya al-ba'is li shaytan wa jundihi fa yaqudunahu yang kedua kemenangan itu diraih oleh pembangkit hawa nafsu. Pembangkit hawa nafsu berhasil merobohkan iman seseorang. Menghancurkan pembangkit agama yang terdapat di dalam jiwa seorang hamba. Sehingga orang ini pun, Orang yang buruk ini, yang lebih mengedepankan hawa nafsunya, Menyerahkan dirinya kepada syaitan dan bala tentaranya. Sehingga syaitan dan bala tentara. Menggiringnya. Mengarahkannya ke mana saja yang mereka kehendaki. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari keadaan yang kedua ini. Ketika iman seseorang, agama seseorang. Dikalahkan oleh hawa nafsunya. Dikalahkan oleh syahwatnya. Sehingga dia seperti hewan. Sebagaimana yang telah kita terangkan sebelumnya. Dan kita telah menukil perkataan. Qatada ibn di'amah sedusi. rahmatullahi ta'ala alaihi. Ketika menyebutkan bahawa. Allah Azza wa Jal menciptakan malaikat. Dengan akal tanpa syahwat. Dan menciptakan hewan dengan syahwat tanpa akal. Dan Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia dengan akal dan syahwat. Maka barang siapa yang akalnya mampu mengalahkan syahwatnya. Sehingga dia tunduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia pun bersama barisan para malaikat dan barang siapa yang sebaliknya syahwatnya mengalahkan imannya maka dia pun bersama barisan para hewan waliyadz billah maka ini kondisi yang kedua pembangkit hawa nafsu mengalahkan pembangkit agama di dalam jiwa seorang hamba kata beliau keadaan yang kedua ini Terbagi menjadi dua bahagian. Bahagian yang pertama. Ayyakuna min jundihim wa atba'ihim. Wahadihi halul fajirid wa'if. Ba bahagian yang pertama bahawa. Setelah hawa nafsunya mengalahkan agamanya. Mengalahkan imannya. Sehingga dia pun. Bergabung bersama dengan Tentara. Syaitan. Dan para pengikut syaitan. Maka ini kondisi dari seorang yang fajir. Yang lemah imannya. Lemah imannya sehingga imannya tidak mampu untuk mengalahkan dorongan hawa nafsu itu. Bahagian yang kedua. Ayya siras syaitanu min jundih. Syaitan yang menjadi Tentaranya Yang menjadi anak buahnya Jadi kalau bagian yang pertama tadi Orang yang lemah iman ini Yang memiliki dorongan hawa nafsu yang lebih besar Dia menjadi anak buah syaitan Anak buah iblis Tapi yang kedua ini dia menjadi pimpinan, dia menjadi atasan. Syaitan jadi bawahan dari bala tentaranya. Wa hadhihi halul fajirul qawi almutasallib wal mubtadi' ad-da'iyah almatbu'. Maka ini keadaan seorang yang fajir yang memiliki kekuatan dengan kefajirannya. Yang mampu menguasai yang lain. Dan dia menjadi ahlul bid'ah. Yang memiliki pengikut-pengikut. Dia yang diikuti. Dia sudah jadi pimpinannya. Seperti perkataan seorang penyair. Wa kun tumra'an min jundi iblisa bertaka bil hal hatta sara iblisun min jundi Dia mengatakan dahulu aku termasuk seorang dari bala tentara iblis akhirnya pangkatnya pun akhirnya menjadi naik sehingga iblis menjadi bawahan dari bala tentaranya iblis dari bawahannya Lahaula walakwa taillah billah. Kalau sudah seperti ini kondisinya, dia yang mengatur syaitan menunjukkan dia sudah di atasnya syaitan gitu. Faya siru iblis suajudnu duhumin awan hawaat baih sehingga iblis dan pada tentaranya itu termasuk para penolongnya dan para pengikutnya. Dia jadi orang yang diikuti. Wa ha'ula'ihum alladhina ghalabat alayhim shaqawatuhum fa ashtaraw alhayata ad-dunya bil akhirah wa inma ila hadhihi alhal lamma aflasu min as-sabr maka mereka ini orang-orang yang sangat merugi kehidupannya yang akan hidup sengsara mereka menjual, mereka membeli kehidupan dunia dan menjual akhiratnya. Dan mereka meraih kondisi seperti ini ketika mereka telah gagal untuk memiliki kesabaran dalam perjuangan mempertahankan keimanannya dan agamanya. Kita berlindung diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kondisi yang seperti ini. Nah siapa bala tentara. Dari para pengikut. Kelompok yang kedua ini. Apa tentara-tentara mereka. Yang seringkali ditebarkan di muka bumi. Untuk mengajak manusia. Agar mereka mengikuti jalan-jalan syaitan maka bala tentaranya itu, kata beliau banyak. Al-makr, membuat makar, tipu daya, kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, al-khida'a, penipuan, wal-amanil batilah, angan-angan yang batil, wal-gurur, ya tertipu, Terpedaya, terpesona dengan kehidupan dunia yang menyebabkan dia lalai. Watswifu bil amal dan menunda-nunda waktu untuk beramal saleh. Nanti saya bertaubat, nanti ada masanya saya akan baik. Sekarang masih banyak kesempatan untuk meraih dunia sebanyak banyaknya. وَطُولُ الْأَمَلِ Panjang angan-angan. Dia merasa bahawa hidup di dunia masih terlalu lama. Sehingga dia ingin berpuas-puas diri untuk merasakan kehidupan dunia. Dia merasa bahawa kematian itu masih lama sekali. يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ dia menyangka bahawa harta yang dia miliki mampu membuat dia kekal. Wa itharul ajil alal ajil dan lebih memprioritaskan yang segera yang disaksikan yang ada dalam kehidupan dunia daripada yang disimpan oleh Allah Subhanahuwataala untuk kehidupan akhirat. Itulah. Tentara-tentara yang dikirim kepada manusia. Dan ini virus lebih berbahaya. Dari virus-virus yang mematikan. Lebih berbahaya dari virus corona. Kalau virus corona. Dia hanya. Mengambil jiwa seseorang, mengambil tubuh seseorang yang menyebabkan dia mati jasadnya. Akan tetapi, bala tentara syaitan yang ditebarkan di muka bumi ini, itu menyebabkan matinya iman. Menyebabkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat. Maka ini menimpa sekian banyak manusia tertipu dengan kehidupan dunia. Sehingga mereka lebih memprioritaskan apa yang mereka rasakan sekarang ini dalam kehidupan dunia. Berupa kesenangan, kenikmatan, angan-angan yang batil, yang itu semua. Ada satu masa di mana kenikmatan itu akan dicabut darinya, dan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ashabu hadhis hal anwaun shatta dan para pengikut orang yang seperti ini keadaannya bermacam-macam keadaannya berbeda-beda keadaan mereka satu dengan yang lain. Fatinhumul muharibulillahi wa rasuli di antara mereka ini. Orang-orang yang dorongan hawa nafsunya mengalahkan imannya. Di antara mereka ada yang memerangi Allah dan Rasulnya. As-sa'i fi ibtali maja'abihi rasul yudhillu an sabi Dia berupaya untuk membatalkan apa yang dibawa oleh Rasul. Menyesatkan dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia berupaya menjadikan hamba itu menyimpang. Memalingkan manusia dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan. Ajakan-ajakan. Slogan-slogan. Yang mereka gunakan untuk menggoda manusia. Bahawa kehidupan ini masih panjang. Manfaatkan masa hidupmu di dunia, biarkan urusan akhirat itu nanti. Atau dia akan menyebabkan engkau ragu terhadap kehidupan akhiratmu. Kehidupan yang sebenarnya itu adalah dunia. Akhirat itu tidak ada. Dan godaan-godaan yang lainnya. Waminhumul māridu amma jābih al-Rasūl al-munhamiku ala shahwatihi wa dunyahu fakat. Di antara mereka ada model orang yang berpaling dari apa yang dibawa oleh Rasul. Dan dia menjerumuskan dirinya dalam syahwatnya dan kepentingan dunianya semata. Jadi kalau yang pertama itu sampai memerangi. Memerangi agama Allah, memerangi Rasulullah. Memerangi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan. Nah kalau jenis yang kedua ini dia berpaling. Dia tidak sampai memerangi. Tapi dia meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasul. Disebabkan karena. Dia. Merasa senang dengan syahwatnya dan dunianya. Di antara mereka almunafiqudzul wajhain allazi ya'kul bil kufri wal islam Di antara mereka ada yang munafiq berwajah dua Dia makan dengan kekafiran dia makan dengan Islam Tergantung mana yang menurut dia menguntungkan kehidupan dunianya kalau dia menampakkan kekafirannya di tengah-tengah kaum muslimin merugikan dia, maka dia menampakkan diri sebagai muslim. Sebagai orang yang taat. Tapi hanya sekedar perbuatan tanpa diiringi dengan iman. Namun ketika dia bertemu dengan para syaitannya dari kalangan orang-orang kafir, maka dia pun menampakkan kekufuran yang terpenting bagi dia adalah, dia bisa menikmati dunia ini. وَمِنْهُمُ الْمَاجِمُ الْمَاجِنُ الْمُتَلَاعِبُ الَّذِي قَطَعَ أَنفَاسَهُ بِالْمُجُونِ وَاللَّهُ وَاللَّعِبِ Dan di antara mereka ada yang al ma al ma ini orang yang... Uh, tidak punya rasa malu itu. Itu makna al-majin, al-mujud. Ya. Hanya bermain-main. Di dalam beragama. Tidak serius di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun dia hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Hmm. Wahminhum man iذا وُعِذَ قال واشوقاه إلى التوبة ولكنها قد تعذَّرت عليَّ فلما تُعَلِّفِها. Di antara mereka ada yang apabila disampaikan kepadanya nasihat maka dia mengatakan alangkah irindunya aku untuk bertaubat, alangkah inginnya aku untuk segera bertaubat. Namun dia mengatakan bahwa tidak ada cara lagi bagiku untuk bertaubat. Sudah tidak mungkin aku bertaubat. Pintu taubat telah tertutup bagiku. Jadi, dia menutup diri untuk bertaubat. Disebabkan karena dia merasa putus asa. Sehingga tidak ada lagi upaya untuk kembali kepada Allah. Padahal Allah Subhanahuwataala senantiasa memberi kesempatan kepada hambanya untuk bertaubat. Bagi siapa yang ingin bertaubat, pintu taubat terus terbuka selama matahari belum terbit dari tempat terbenamnya. Kapan saja di malam hari, di siang hari. Inna Allah yabsut yadahu bil-laili liyatuwa musiyul-nahar, wababsut yadahu bil-laili liyatuwa wababsut yadahu bil-nahar liyatuwa musiyul-lail, hatta tatalah suns min maghribha. Allah azzaajan membentangkan tangannya menerima taubat seorang hamba yang bertaubat di malam hari. Agar kemudian orang-orang yang berbuat keburukan di siang hari bertawabat. Dan Allah Azza SWT membentangkan tangannya di siang hari. Agar kemudian orang-orang yang melakukan kesalahan di malam hari bertawabat. Hingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Pintu tawabat terus terbuka. Siapa saja. Walaupun dia melakukan dosa yang sangat banyak sekali yang kalau seandainya dikumpulkan dari permukaan bumi maka dosa-dosa itu kalau memiliki bentuk maka dia akan sampai ke langit walaupun selama dia ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala qul li 'ibadiyalladhina asrafu 'ala anfusihim la taqnatum mir rahmatillah Inna Allah yaqfur al-zunuba Katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah melampaui batas, jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah azza wa wajal mengampuni seluruh dosa. Namun orang ini putus asa. Dia mengatakan bahawa saya tidak akan mungkin lagi bisa bertaubat dan saya tidak akan diterima lagi oleh Allah, dosa saya terlalu banyak. Akhirnya dia tidak bertaubat. Wa bainahum mayqulu di antara mereka ada juga yang mengatakan laisa Allah muhtajan ila salati wa siami wa ana la anju bi'amali wallahu gafurur rahim. Di antara mereka lagi ada yang mengatakan bahawa Allah itu tidak butuh kepada salatku dan puasaku. Aku tidak selamat karena amalanku. Allah itu maha pengampun. Allah itu maha penyayang. Akhirnya dikedepankan sifat kasih sayang Allah. Sifat pengampunan Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya. Lalu lupa dari sisi yang lain. Bahwa Allah azza wa jalan maha keras siksaannya. I'lamu anna Allahu shadidul wa anna ghafuru Allahu ghafurur rahim. Tafahilbahhu Allah azza wa jal sangat keras siksaannya. Sebagaimana Allah azza wa jal juga Maha pengampun lagi Maha penyayang. Seorang tidak boleh bersandal kepada raja semata, berharap Allah itu Maha pengampun, Allah itu Maha pengasih. Allah tidak mungkin menyiksa saya Tidak Anda harus Melihat dari sisi yang lain Bahwa Allah Azza wa Jal telah menciptakan neraka Yang panasnya itu 70 kali lipat dibandingkan api yang paling panas yang ada di dunia Berat siksaan Allah Azza wa Jal itu Sangat pedih harus ada rasa takut pada diri seorang hamba. Wa minhum may yaqul antara mereka ada lagi yang mengatakan tarkul maasi istihanatun bi afwi wa magfirati. Meninggalkan maksiat itu berarti kita meremehkan maaf dan ampunannya Allah. Maksud dia ya kalau gitu maksiat aja terus supaya kita mengetahui bahwa di sana ada Allah yang Maha Pengampun. Kalau tidak maksiat Berarti kita meremehkan ampunan Allah. Berkata seorang penyair dari mereka: فَكَثِيرٌ مَسْتَطَاعَتَ مِنَ الْخَطَائِ إِذَا كَانَ الْقُدُومُ عَلَى كَرِيمِ. Terbanyaklah semampumu untuk melakukan dosa dan kesalahan selama engkau akan datang menghadap kepada Yang Maha Mulia. Jadi. Maksudnya bahawa ya sudah perbanyak. Mumpung hidup di dunia. Perbanyak. Dosa perbanyak maksiat. Allah kan maha pengampun. Waliyahzubillah. Orang ini tertipu. Dan telah terjatuh dalam jeratan syaitan. Di antara mereka ada yang mengatakan. Mada taqa'u ta'ati fi jambi ma qad amiltu. Wa ma yanfa'u al khalas isba'hu wa baqi badanihi Ini juga orang yang putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan, apa manfaat ketaatan yang aku lakukan bila dibandingkan dengan dosa dan kesalahan yang aku kerjakan? Apa manfaatnya ketaatan ini? Tidak ada manfaatnya. seperti halnya orang yang tenggelam dia mengangkat jarinya di atas permukaan air apa manfaat selamatnya jari di atas permukaan air sementara tubuhnya yang lain tenggelam ke dalam air apa manfaatnya sehingga dia menyangka bahwa sudah tidak ada harapan lagi ini dua penyakit yang sangat berbahaya merasa aman dari makar Allah Merasa aman dari azabullah. Dan putus asa dari rahmat Allah SWT. Inilah yang diperingatkan oleh Allah SWT. Maka ini kondisi yang kedua. Yang wajib. Bagi seorang mukmin berhati-hati. Berhati-hati dari dorongan hawa nafsu. Jangan sampai pembangkit hawa nafsu itu mengalahkan imanmu. Mengalahkan agamamu. Mengalahkan ibadahmu. Mengalahkan ketaatan yang selama ini engkau lakukan. Dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Saya kira ini ma'asyarul muslimin rahimahkumullah. Yang kita bacakan dari kitab Uddatul Sabirin. Semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Wa akhiru da'wanan. Alhamdulillahi alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.